Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës ju prezanton ligjëratën me temë Shfrytëzimi i jetës. Shfrytëzimi i jetës. Inna ma yakhsha Allaham min ibadihi al-ulama. Ya Rabbi, ohmani ne ihsanin e lutfin e dhudit ne kerimin tie qi e Derhmet Muid Ramadan Ligeron Mulla Adem Efendi Tornado Tornado Tornado Tornado Kemi kohëma shumë, bësë hadisin e hytë, bësë paja o treguën nuk po vonë, që unë në hytë nuk po plaskurë. Lidhje me këtë këtë lazën për mjë alivë, pake shumë kivazit e lëmestë. Nesër në harët kër shkojna rruna zotë kaderëve. Kohëse s'kemi fitue, po kemi hukë, shka na neser, neser në fretë nesër në ditë kjametit. Në fretë azobi zjernit zhehnenit. Eruna zotë i shalat në po zotë i me po mësy, asë në po zotë i me një me vështë. La jesë me une, hasi se ha, ka po zotë i që disa njërë, ata që i kanë punu mirë, nuk janinë edhe zonin e tina. E shalat edhe na jem pe qatyën e që si janinë zonin e tina. Këtë hadis e ka folun pejgamberi aleyhi sallatu ve selam, në omanit në beshirje ka bor i vajet këtë hadis pejgamberi, Kë hadisë është mëtët e kënë alehi që e ka fërë hamë Buhari ja hamë Muslimit. Ka thonë pejgamberi po thotinë e ehdën e ehlinari azabën javëm e kiamëti, majlet i azab i zjermit gjehnemit ditja me të tështë, le regjënun një njëri, juda u fi ahni si ka dëmejhi, i vënohen në fund konde gjemretani dy gotësat zjermit gjehnemit, Jaglimin hëmati magu hu e i vëlojnë trutën krye. Maj e ro, qaj njeri që e kocit azab, nuk e shë, en e haten e shë, dumin hëmë azabën. I duke që kërkush azabat sti sajnën kohë. Ve i te hu le ehve në hëmë azabën, albu që kjo është maj leti azabën. Peygamberi Alehi sëllatë vë sëllatë, Vëtë ka thonë me hadisis sahimin të fekunë alejtë që majlet i azabë në ditë kja me ditë është që e tina që i vëllohën dy gata të në fundë konve edhe i vëllohën trupin në këk edhe nuk e brogë zjerni asë në gjatë asë në shmojt asë pora asë në roma po kër e vëtë me kun me vetë atë a i thotë kush në dy njata azabë mashtinë se unës ka a majlet i azabë është që kërë Për unë është do të për jazdabit që hënëmi djara për alemin, të është edhe herë për sri fjallën, Zotit dhull gjelalë që në ka thonë dhe ma të katë dimu ljenë, për si këmë min hajrin të gjiduhu i ndë Allah, që të funoni mirë për Zotit, të Zotit këni me gjithë, vlazën muslimon sa, ifnosh, sa, rahat, sa gjall, të jemi ishnojsh, sa të jemi në hatë, sa të jemi gjallë, të funojnë atë të mira, i qojnë të Zotit, لله الفاتхه طه الفاتحه طه الفاتحه طه الفاتحه, ده الفاتحة.